Aceste meditații au fost original puse în scris de către preotul Niculiță, așa cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să l inspire pentru noi și fiind prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiunea 30 de minute, au ajuns disponibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi 2C070 va începe cu prilejul unei meditații pe marginea versetului 20 al celui de al doilea epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Am avut o serie de meditații din versetul acesta cu prilejul lecțiunii precedente pe care le vom repeta însă astăzi deoarece erau destul de folositoare și la acestea vom adăuga și pe celelalte continuând apoi cu cele care urmează. În ceea ce privește materialul nostru pentru segmentul în care ne ocupăm de povești, povestiri, relateri de fapte și așa mai departe, am ales ca pentru următoarele 4-5 lecții să parcurgem o broșurică mică care poartă titlul Ce este un credincios biblic? cu semnul de întrebare. Cândurile acestea sunt așternute de Albert Martin, care a slujit timp de 25 de ani ca pastor la Biserica Baptistă Trinity din Montville, statul New Jersey. Dumnezeu a folosit predicile acestui om de evanghelizare în toată lumea, fie prin lucrarea sa personală, fie prin scrieri sau casete. Albert Martin este de asemenea profesor de teologie pastorală la Trinity Ministerial Academy și poate fi ascultat săptămânal în programul de radio Cuvântul lui Dumnezeu pentru națiunea noastră. Nu știu dacă acest program de radio funcționează și în limba română, dar consider că ar fi un plus pentru națiunea noastră ca gândurile lui Albert Martin să fie traduse și în limba română. Astăzi, pentru început, vom citi felul cum își justifică autorul acestei broșurici necesitatea publicării gândurilor care urmează și spune el astfel. Există multe subiecte în care ignoranța totală sau indiferența completă nu este tragică și nici fatală. Spre exemplu, sunt sigur că puțini dintre noi pot explica toate procesele prin care o vacă neagră mănâncă iarba verde, dar produce lapte alb. Și cu toate acestea, bem liniștiți laptele ei. Mulți dintre noi nu înțeleg mare lucru din teoria relativității lui Einstein și dacă ni s-ar cere să o explicăm, ne-ar fi extrem de greu. Ba mai mult, nu numai că nu înțelegem teoria lui Einstein, și cei mai mulți dintre noi suntem și indiferenți. Însă, vedeți dumneavoastră, ignoranța sau indiferența aceasta nu este tragică, nici fatală, nu ne aduce, putem să zicem, niciun fel de prejudiciu legile acestea funcționează liniștite, așa după cum le-a rânduit legiuitorul nostru suprem Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, ele își urmează cursul și noi viața noastră fără să fie necesar să le cunoaștem sau îmi aduc aminte că odată călătoream aici în teritoriul Statelor Unite cu unul din băieții lui tata, băiatul acesta a luat cursuri de pilotaj și are nu numai carnet de pilot, ci are carnet de instructor, el poate să dea lecții la alții, deci se pricepe destul de bine în ce privește alcătuirea avioanelor și călătorind cu el pentru câteva ore l-am întrebat despre felul cum funcționează avioanele acestea cu reacție. El a găsit prilejul potrivit, pentru că și așa avea mult de călătorit împreună să-mi explice cu lux de amănunte legile după care s-au călăuzit constructorii acestor aparate așa de ingenioase. Eu n-am făcut atâția ani de școală cât a făcut el ca să învăț lucrurile acestea, dar mi-am dat seama, așa cum spune și autorul acesta, că pot zbura foarte liniștit cu avionul fără să înțeleg o iotă măcar din legile care asigură zborul acestui aparat ingenios, capabil să ducă până la 500 de oameni peste ocean, să zboare atâtea ore în șir de te plictisești și ai impresia că nu se mai termină. Concluzia autorului este deci că există o serie de legi din acestea față de care ignoranța noastră totală sau chiar indiferența totală nu ne aduce niciun fel de prejudiciu. În același timp însă există alte probleme pentru care ignoranța și indiferența este tragică, fatală. Așa stau lucrurile cu răspunsul la întrebarea ce este un creștin sau un credincios biblic? Cu alte cuvinte, potrivit scripturilor, când are un om dreptul să se numească creștin? Niciun om nu trebuie să presupună neîntemeiat că este credincios adevărat. O concluzie falsă în această privință este tragică pentru că vedeți dumneavoastră a te înșela cu privire la direcția unui drum, fie că iei un avion greșit, fie că iei un tren greșit, orice situație din aceasta, oricât de neplăcută ar fi și oricât de multe pagube ți-ar prezenta, este în final, într-un fel, recuperabilă și nu neapărat tragică. Deși poate fi în multe cazuri tragică, dar în general este reparabilă. Ei bine, când e vorba să te rătăcești, pe drumul credinței și să iei un drum greșit care crezi că te duce în cerul lui Dumnezeu, dar la urmă să te pomenești că te-a dus în iadul lui Satan, aceasta este cu adevărat fatală, tragică, nerecuperabilă pentru toată veșnicia. Cât de important este, deci, să ne verificăm extrem de atenți statutul nostru de creștini potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în cerul lui Dumnezeu se intră și se circulă în temeiul legii lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea gândurilor care urmează, făcându-ne mai atenți cu privire la necesitatea covârșitor de importantă a asigurării că suntem pe drumul cel bun, drum, care sfârșește în veșnicie împreună cu tine, pentru toți vecii vecilor. Amin. Timpul trece, nu te întreabă dacă vrei sau nu să treacă. El nu are cum să știe, dacă inima ți -i seacă. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă, ca un vis, când pot spune, Doamne Iisus, ia tu în paradis. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă, ca un vis, când pot spune, Doamne Iisus, ia-mă tu în paradis. Paradis Trece timpul ca și carul Tras de voi pe uliți surde Milioane ani adună Dar continuă să zburde Mereu vechi și totuși tână Adunând fără să scadă Te lovește fără milă Nu vrea plânsul să-ți-l vadă Nu vrea plânsul să-ți-l vadă ce timpul ca și carul Tras de boi pe ulii surte Milioane ani adună Dar continuă să zborde Mereu vechi și totuși Adună Adunând fără să scadă Te lovește fără milă Nu vrea plânsul să-ți-l vadă Nu vrea plânsul să-ți-l vadă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 să primim Duhul Sfânt apoi să ne călăuzească, să ne lumineze și să ne împuternicească și, ascultând îndemnurile Lui, vom căpăta pace, bucurie și siguranța de nezdruncinat a mântuirii noastre veșnice. Apelând acum la Vechiul Testament, vom alege de acolo o întâmplare care ne va limpezi și mai bine adevărul despre mântuirea prin credință. E vorba despre generalul sirian Naaman care, Fiind lepros, a venit la prorocul Elisei ca să-l vindece. Elisei însă a trimis un slujitor să-i spună să meargă să se scalde de șapte ori și se va vindeca. Nici cel puțin nu s-a deranjat din casă, ci și-a trimis slujitorul la poartă să vorbească cu Naaman. Și citim apoi că Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, Eu credeam că va ieși la mine." se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va aduce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar, mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și i-au zis, Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. Naaman a ascultat, a făcut așa și s-a vindecat. Găsim acest pasaj la Cartea 2 Regi, capitolul 5, versetele 10 la 14. Sfântul Apostol Pavel căuta să-i limpezească pe creștinii din Corint. Că nu trebuie să se lase robiți de apostolii mincinoși care le puneau pe umăr greutăți prin care spuneau ei, ar fi mai siguri de mântuire. Acești credincioși voiau să simtă pe pielea lor ceva ca să poată avea liniște. Se pare că tocmai de aceea le și spune Pavel, dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus... Dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Să știți, numai citind cu atenție cuvântul lui Dumnezeu și crezând cu inimă de copil cele scrise, vom ajunge la siguranța mântuirii, la bucurie și la pace. Să nu ne lăsăm robiți de nimeni. Libertatea este temeria vieții celei noi în Hristos. Apostolul Pavel continuă la versetul 21 din 2 Corinteni 11 cu aceste cuvinte. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Câtă smerenie, câtă dragoste și câtă simțire duhovnicească era în Sfântul Apostol Pavel. El s-a făcut una cu copiii săi duhovnicești. Slăbiciunea lor a luat-o asupra sa, necazurile lor le simțea și el, înfrângerile lor și rușinea lor le socotea ca ale sale. Cum putea el să semene mai bine cu Domnul Iisus, Mântuitorul și Stăpânul Său, decât în felul acesta? Și la slujba aceasta, la felul acesta de viață, sunt chemați toți creștinii adevărați toți cei care fac parte din trupul lui Hristos, biserica cea vie. Toți trebuie să simtă unii cu alții, toți trebuie să poarte poverile fraților lor, întrucât sunt una. Numai când te faci una cu frații tăi în toate privințele, îi poți ajuta cu adevărat. Când înfrângerile lor sunt înfrângerile tale, când rușinea lor este rușinea ta, când slăbiciunile lor sunt slăbiciunile tale, atunci altfel ajuți, pentru că simți altfel. Atunci nu te bucuri, ci plângi și te pocăiești tu în fața lui Dumnezeu când vezi pe un frate că a păcătuit. El face parte din tine. Când Pavel zice, spre rușinea mea o spun că am fost slabi, arată prin aceasta unitatea lui cu frații din Corint. Ei erau de fapt slabi. El însă se făcea una cu slăbiciunea lor și se rușina în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor de lucrul acesta. Să învățăm și noi ceva de aici, o mică lecție, să fim mai destoinici în lucrarea lui Dumnezeu, mai asemănători cu Domnul Isus Hristos. Am ajuns acum la versetul 22 din 2 Corinteni 11 pe care îl vom citi împreună cu 21. Totuși, Orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei izraeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânță a lui Avram? Și eu sunt. Acești ei, la care se referă aici apostolul Pavel, sunt apostoli mincinoși, acei evrei care vreau să aducă neamurile înapoi la lege, la legea pe care, cum spune Petru, nici părinților n-au putut-o ține și nici ei, nici atât. Acum, după ce Domnul rânduise pe Domnul Iisus Hristos și slujitorul său Pavel adusese vestea cea bună a mântuirii prin credință, acești evrei, acești apostoli mincinoși caută să întoarcă înapoi pe creștini la ceea ce nici ei și nici părinților n-au putut ține. Iar apostolul Pavel vine acum și zice, sunt ei evrei și eu sunt, sunt ei izraeliți și eu sunt. Sunt ei să lui Avram? Și eu sunt. Și o să vedem ce ne spune mai departe când e vorba să pună meritele acestora, care îi influențau pe creștini, îi impresionau, cu meritele lui. El arată că are aceleași merite, bancă și mai mari, dar. În toate lucrurile Domnul Iisus Hristos are întâietatea, mântuirea se capătă prin credință și legea a fost dovedită din plin cu prisosință că nu poate fi păzită. N-a fost păzită de poporul Israel, de aceea au și căzut, de aceea au fost și alungați din țara lor și Ierusalimul distrus, șters de pe fața pământului pentru timp de aproape 2000 de ani. Are Dumnezeu, sigur că da planurile sale cu poporul său binecuvântat, a fost, rămâne și va fi în toți vecii, dar mântuirea acum se capătă prin Domnul Isus Hristos, punct. Haideți acum să ne întoarcem la versetele acestea și să cugetăm puțin împreună cu preotul Nicuriță, care este autorul acestor cugetări, asupra versetelor 21 și 22 de la 2 Corinteni, capitolul 11. Dacă este vorba de o laudă cu lucruri văzute care ar ajuta la mântuirea cuiva, iată, slujitorul lui Dumnezeu face chiar și lucrul acesta. Omul păcătos poate să se laude cu neamul lui, cu religia lui, cu treapta lui socială. Credinciosul însă, care urmărește mântuirea lui, caută unele puncte de legătură chiar în lucrurile cu care se laudă ca să-l poată ajuta. Cine are inima armonizată cu Dumnezeu și lucrarea Lui, găsește pretutindem dovezi pentru sprijinirea lucrării Evangheliei, chiar în lucrurile care ar părea cel mai puțin apropiate de Evanghelie. Dacă apostolii mincinoși, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în versetul de mai sus, se lăudau că sunt evrei, că sunt urmașii lui Avram, deci cu neamul și religia lor după trup, Același lucru putea să-l facă și el, apostolul neamurilor, deși nu s-a gândit niciodată la așa ceva, dar dacă situația în care se aflau credincioșii din Corint cerea lucrul acesta, dacă lucrul acesta îi favoriza intrarea lui înaintea lor și le dovedea acestor creștini din Corint că ceilalți nu au nimic superior lui Pavel, nici chiar pământește, apostolul Pavel s-a decis să facă și lucrul acesta ca să le fie de folos. Pentru Hristos și pentru frații lui Hristos, Marele Pavel făcea orice. Persoana lui nu și avea niciodată în vedere, ci numai numele Mântuitorului Său și numai binele copiilor săi duhovnicești. În felul acesta trebuie să înțelegem toate mișcările ființei lui, toate vorbele lui și toate mijloacele folosite de Pavel în lucrarea Evangheliei. În versetul următor, la versetul 23... Pavel continuă lista aceasta de comparație cu ei și spune Sunt ei slujitori lui Hristos? Vorbesc ca un și din minți. Eu sunt și mai mult. Și apoi Apostolul Pavel începe să ne dea aici o listă care va dura pe parcursul a mai multor versete a tuturor suferințelor sau cel puțin a celei mai mari părți de suferințe prin care a trecut. Și începe cu acestea la versetul 23 din 2 Corinteni 11 În o și mai mult în temnițe și mai mult în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. Vedeți dumneavoastră, Sfântul Apostol Pavel este ultimul chemat la apostolat, dar a lucrat și a suferit mai mult decât toți pentru Hristos. Când a aflat el adevărata calea mântuirii, când a văzut starea de pierzare în care se află omenirea, S-a aruncat cu toată ființa lui în lucrarea de izbăvire și nu l-a mai interesat nici cele ce avea să sufere din pricina aceasta și nici faptul că era socotit nebun. El știa un singur lucru. Viața a fost dată să aducă pe Hristos sufletelor și să aducă sufletele la Hristos. Era atâta nevoie de ajutor în jurul său și de aceea nu mai avea vreme de pierdut cu nimic și cu nimeni altcineva. Nimeni n-ar socoti nebun pe unul care începe să țipe și care se aruncă în mare ca să scoată pe cineva care se neacă sau pe șoferul automobilului de pompier fiindcă alerga așa iute. Așa trebuie privit slujitorii lui Dumnezeu pe pământ. Ca o casă care arde și ca un om care se neacă, așa trebuie să socotim lucrarea de a sufletelor din păcat, frații mei răscumpărați ai Domnului Isus. Suferințele prin care trecea Pavel din pricina lucrării la care fusese chemat, nu le mai socotea, ci se avânta tot mai mult în lucrare. Dacă totuși le amintește, este numai pentru ca să se bucure că a fost găsit vrednic de cruce pentru numele lui Hristos. Sfântul Laurențiu, când a fost ars pe rug, își bătea joc de tiranzi cândui. Întoarce-mă ca să fiu fript bine și apoi mănâncă-mă. Vorbind despre acest martir, fericitul Augustin spunea, nu-i de mirare, deoarece Sfântul Laurențiu, cuprins de iubirea dumnezească, n-a simțit chiar nimic din văpaia focului. Câtă dulceață nu simte un păcătos încă aici pe pământ, dacă își plânge păcatele cu adevărat. Fericirea de a suferi pentru adevăr, pentru numele Domnului Isus, este așa de dulce, că numai cel care trece prin suferință o știe cu adevărat. E singura fericire pe care nu o va mai găsi în împărăția lui Dumnezeu cea viitoare, fericirea de a suferi. La versetul 24 din 2 Corinteni 11, Apostolul Pavel continuă lista cu suferințele lui prin următoarele. De cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Prin multe suferințe a trecut Marele Apostol Pavel din pricina numelui Domnului Hristos și din pricina lucrării Evangheliei. Cei mai înverșunați dușmanei săi au fost iudeii și apostolii mincinoși, adică oamenii cu religie, dar nu cu credința lui Dumnezeu și a Domnului Hristos. Ei îl urmăreau de aproape și plănuiau nimicirea lui încât îl socoteau dușmanul adevărului. Cât de adevărate sunt cuvintele Domnului Iisus când spune despre urmașii săi la Ioan 16,2? Va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. În ura lor, iudeii au prins pe Sfântul Apostol Pavel și l-au bătut de cinci ori cu 40 de lovituri fără una. Era scris în legea lui Moise ca cel pedepsicul cu lovituri să nu primească mai mult de 40, ca să nu fie în felul acesta înjosit ca om. Găsim scris la Deuteronom 25, cu versetul 3. Dacă n-ar fi fost scris așa în legea lor, ei l ar fi omorât de la prima bătaie. Prigoana și suferința în lumea păcatului sunt legate de viața creștinului adevărat, așa cum este legat fumul de foc. Zice un înțelept, Nicolae Iorga, să te întrebi ce ai greșit în ziua când vei vedea că nu mai ai dușmani. Pentru lume, Biserica lui Hristos este ca un ghim pe care o deranjează. E ceva cu totul străin de felul ei de viață. Din această pricină o prigonește. Cine zice că este urmașul lui Hristos, dar nu are nimic de suferit din partea lumii, încă nu se află exact pe urmele celui care nu a avut unde să-și plece capul în lume. Noi nu căutăm suferința și pregoana, dar nu fugim când se ivesc în calea noastră. Prin toate vrem să mărturisim că suntem urmașii Domnului Isus și prin toate vrem să-i aducem slavă. Îmi place așa de mult această cugetare încât am să o repet. Fericirea de a suferi pentru adevăr este singura fericire pe care nu o vom mai găsi copilului Dumnezeu în împărăția cea viitoare pentru că acolo nu vom mai avea de suferit. Așa cum s-a spus, noi credincioșii Domnului nu căutăm suferința și prigoana, dar nu fugim de ele atunci când vin. Deci nu le căutăm. Am întâlnit o credincioasă și sunt mai mulți de genul acesta, dar eu am întâlnit această credincioasă care se ruga zilnic la Dumnezeu să-i dea suferință. Unde ai găsit scris așa ceva în Scriptură? Nu știu. E adevărat, Că ori de câte ori vine, noi o primim din partea Domnului și așa ca și ceilalți sfinți ca martirii ne ducem cu bucurie înainte pe carea suferinței. Dar a cere de la Dumnezeu suferință este ceva împotriva cuvântului său. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care vă veți lua timp și pentru data viitoare să ascultați mesajul următor, vom continua cu lista suferințelor prin care a trecut Apostolul Pavel pentru Evanghelie. Până atunci, dorim ca bunătatea lui Dumnezeu cea mare și minunată, care încă se revarsă din plin peste noi în vremea Harului, să ne umple inimile așa de conștient și așa de abundant, încât să ne facă să trecem cu bucurie prin tot ceea ce ne ne rânduiește El în viață. Să împlinim voia Lui. Voia Lui este arătată atât de simplu la 1 Tesaloniceni 5 cu versetul 18 unde spune Mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi în Hristos Isus. Domnul Dumnezeu să ne ajute să-i mulțumim pentru toate, inclusiv pentru programul acesta, să ne deschide inimile să ne umple cu toate binecuvântările pe care le are pentru noi, de acum pentru vremea de acum și mai ales pentru veșnicie. Amin. Mulțumim și laudăm pe Domnul Dătătorul noi legi de să nu ne prindă somnul Și să aducem jertfele pe altar Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim Elnitate bun și sfânt Și în cer și pe pământ Elnitate bun și sfânt o chemare ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim Oriunde jungenen laudăm lăudăm și mulțumim Dumnezeu lui Isus el ni și sfânt și încerc și pe pământ, el nitata.